Velkommen til Jakten på Roskilde, programmet, der stiller skarpt på Nordens største festival, både foran scenen, men i endnu højere grad på, hvad der sker bag ved scenen. Hver uge har jeg nemlig besøg af en gæst, der selv har sin årlige gang på Roskilde Festival, og i løbet af programmet skal vi høre fra nogle af de folk, som arbejder bag ved scenen, og som for hvert år får cirkus til at stå op og gå rundt. Og i dag, der har jeg kulturjournalist for Politikken, Lea Vindfries, på besøg. Velkommen til dig, Lea. Tusind tak. Lea, hvad er dit forhold til Roskilde Festival? Ja, og, jamen, det går jo langt tilbage, som det gør for rigtig mange, mange mennesker. Jeg tror, jeg var der første gang i 95, og så har jeg været der stort set hvert år siden 98 og fremad, mindre, jeg har armet en baby. Og siden 06 har jeg også som regel været der for politikken som skrivende journalist. Jeg er ikke anmelder, jeg skriver reportager og nyheder. Og to af årene var jeg også redaktør for vores dækning derude. Øhm, og i år skal jeg også med, bare som skrivende journalist. 95. Hvad var det for et år på Roskilde Festival, kan du huske? Det? Ja, hvad det var for et år. Ja, ja det kan jeg tydeligt huske. <laughs> hvad skete der 95? Øh, det var meget varmt. Jeg tror der var publikumsrekord. Jeg tror der var 100.000 mennesker for første gang. Øh, det var helt vildt uoverskueligt for sådan en øh, første som mig. Og så faldt jeg øh, fuldstændig i. Altså, jeg, jeg faldt fuldstændig for orange i især. Okay, så det var kærlighed første blik. Ja, det må man sige. Og øhm, så var du så afsted første gang 2006 professionelt. Hvordan er det at være, øh, altså hvad er forskellen på at være afsted, som øh, på arbejde, og så være der, sådan, når man bare får den der instant love, og er rigtig på festival, så at sige gå sådan. Jeg synes øh, især, når, når man bliver lidt ældre, er det ret øh, dejligt at være derude med, med et, et formål. Fordi det er også øh, den der fest, som, som jeg jo var til, da jeg var lidt yngre, den, den, øh, det føles meget fint at overlade den til næste generation. Så, så nu kommer jeg der så som journalist, og det, jeg har stadig øh, lov, lov at være der, det har alle selvfølgelig, men, men for mig føles det, føles det rart at komme derud og skulle, og skulle lave noget. Øh, og så interesserer det mig jo bare rigtig meget, og jeg synes, der er mange historier at fortælle. Tror du, at du ikke ville komme, hvis ikke du havde et formål der? Og oh, jeg kunne nok ikke lade være. <laughs> nah, men så kunne du godt gøre det alligevel. Altså, jeg, jeg synes, det er sjovt, det der med, du siger, at man giver den videre til nogen. Fordi jeg ved også, at det er noget, festivalen virkelig tænker meget i det her med at give øh, Roskilde Festival videre til næste generation. Og jeg har selv oplevet det her med at øh, få et par år tilbage og prøve at sådan, gå ned i campsene og øh, du ved, drikke nogle ølbåns og spille noget ølbåling og sådan noget. På et tidspunkt, så kommer man bare til at føle sig for gammel øh, til, til det der show der. Men det er jo virkelig dejligt at se, at, øh, at Roskilde Festival kører videre til, øh, til, til næste generation. Og, øh, og det er jo noget som Roskilde Festival faktisk har haft stor fokus på efter pandemien, det her med at få den nye generation med. Er det, er det noget, du har bemærket i deres måde at kommunikere på Roskilde Festival? Er, de ligesom, er det virkelig vigtigt for dem at få de unge med, og ikke os, der er lidt ældre? Ikke specifikt i år, men man kan jo selvfølgelig se det på musikprogrammet, øh, som, som jo henvender sig meget til, til den der primære aldersgruppe. Jeg tror, de er mellem 20 og 24, eller, eller deromkring. Og, øh, så, så på den måde så er der sådan en helt naturlig udskillelse også. Der er mange... Øh, Lidt, lidt ældre fra, fra min generation, som måske ikke længere øh, synes, at musikken er så interessant. Og så, så kommer man jo heller ikke. Så jeg synes egentlig, at det, det, det går lidt af sig selv. Det interessante er, at dem fra din generation måske ikke synes, at musikken er så interessant længere. Hvorfor tror du, det er sådan? Jamen, det har jeg jo også bare hørt øh, jævnaldrende sige, at øh, de vil hellere øh, på Tønder eller på Copenhagen, eller hvad der nu er deres, deres ting. Jeg tror det har noget at gøre med, at Roskilde Festival booker nogle sådan lidt mere i godsøjne mærkelige ting, eller sådan små ting, eller alternative ting. Nej, nej, slet ikke. Det er hovednavnet, jeg tænker på. Jeg, okay. jeg tænker, jeg henvender sig måske mere til dem, der er lidt yngre. Helt klart. Okay, og i det her program, øh, du lytter nu, der, der gør vi jo det, at øh, som sagt, vi med, jeg har snakket med folk, der står bag ved scenerne. Så i løbet af skal vi høre klip fra, øh, fra nogle af dem, som øh, får det hele til at gå op. Nogle af dem, som, øh, som virkelig øh, arbejder benhårdt hele året for at få Roskilde Festival til at ske. Og øh, læger de første, vi skal høre fra, det er faktisk nogle af dem her, som, øh, som beslutter, hvad for nogle rådnavn, der skal spille på festivalen. Det er øh, Anders Verén, som er øh, programchef for hele festivalen, og så Thomas Jebsen, som er øh, musikchef. Og de har faktisk, øh, det vi skal høre dem snakke om nu, det er, at øh, et økonomisk ansvar, som ligger hos øh, bookerne, fordi det er det, jeg prøver at spørge om her, i forhold til at være øh, kommersiel og ikke kommersiel. Og det, øh, det skal vi høre et, øh, et klip med her. Der er et stort økonomisk ansvar også, fordi vi ved jo godt, at øh, vores program er det, der sælger billetterne. Især til dem, der skal afsted for første gang. Øh, når man har været på Vestjøen nogle gange, kan det godt være, at man kommer tilbage på grund af traditioner, og fordi man godt ved, at der er overraskelser i programmet. Men de første gange, der skal jo også være nogle store navne, der trækker, og, og det, det ligger jo hos os at sikre det. Så, så det er et stort budget og et stort ansvar også. Og derfor er der rigtig meget, som også foregår i et Excel-ark og i, i tunge, lange forhandlinger. Men er det ikke, nu siger du det her med, at der er det ansvar, altså I tager vel mange omveje og krumspring for at komme til målet og at sælge nogle billetter, altså fordi hvis I bare lige skar, hvad skal man sige, jeres bund væk af programmet, som folk måske ikke kender, som er man skal gå på optagelsen som du nævnte før, Thomas, øhm, altså så kunne vi lige kunne booke på større navne, og så måske lige nogle af jeres konkurrenter i forhold til bare at have noget, som folk gerne vil se. Helt sikkert. Det kunne vi gøre. Jeg tror, det ville være lidt kortsigtet. Jeg tror, at vi kunne også godt skære noget væk og sælge billetterne i det første år eller det andet år, uden at booke nye, større navne måske. Men vi vil jo miste noget af festivalens sjæl. Vi ville gå på køb med det, som vi også gerne vil, som er at skabe forandring, og som er at være med til at bære vækstlag frem. Når vi siger, at vi er en almennyttig forening, ikke bare siger at vi er, men når vi er det, så handler det om mere, end at vi deler donationer ud for det overskud, vi skaber. Det handler om hele måden vi arbejder på. Vi tager rigtig mange valg, som ikke vil være de kommercielt oplagte valg, når vi sætter en festival sammen. Men som er det, der gør Roskilde Festival til noget særligt, og til en, en spændende festival at gå på opdagelse i. Øh. Og det tror jeg er vigtigt, at vi bliver ved med. Okay. Ja, det er det altså Anders, som, som fortæller omkring det her med ansvaret i forhold til at være en festival, der der bukker øh, ikke kun, hvad skal man sige øh, mainstream store navne, men også øh, kigger på kunstaktivisme og har øh, nogle øh, nogle musikoptræder øh, som hvad kan man sige det bredbefolkning måske ikke kender før de kommer på festival. Øh, er, er, er, i, grunden til at den her snak kommer <coughs> det er jo meget det her med, når man øh, vi skal henvende os til de unge, som vi snakker om før, og vi skal sælge nogle billetter og Roskilde Festival, ikke udsolgt i år, som mange af de andre kommersielle festivaler er. Og jeg kan bare ikke lade mig tænke på det der med, at man ikke nogen gange kunne få lyst til at øh, gå, den, øh, gå den hårde vej og få nogle af dine, øh, hvad hedder det, medald, med øh, altså, sådan på din alder til at komme på festivaler ved at bruge flere af de store, og altså ikke tage så meget af, af det nede i bunden, men simpelthen bare gå big, altså på en eller anden måde. Forstår du Anders tankegang i forhold til at øh, og, og gerne vil bruge en masse penge, for det er jo det, man gør på, på de her alternative ting? Ja, det, det gør jeg. Jeg tror egentlig, han kunne blive kritiseret for, for begge dele. Ikke? De, sådan et musikprogram kan jo både få kritik for at være for lidt kommersielt og for meget. Øhm, så, så jeg tror, det, det tror jeg han, han tager stille og roligt, at der er nogen, der synes, det er for meget den ene og den anden vej. Altså noget af det, der har været i diskussionen de seneste år, det har jo været det her med at finde et navn, der kan, der kan fylde orange scene ud. Det tror jeg slet ikke handler om generationer. Jeg tror ikke, vejen er og hente et, et tidligere KRF ind øh, nødvendigvis selvom de har haft ret stor succes med det med sådan nogle koncerter som Prince og, og Paul McCartney men, men øh, som som passede utrolig godt til Orange Scene hvis, hvis, hvis du spørger mig også lidt til, til egentlig også lidt overraskende godt faktisk øh, men, øh, men jeg tror ikke det, er det der er vejen altså øh, men men det, det er svært at finde de der store fællesskabs. Øh, navne for dem, tror jeg, og der er også konkurrencer om dem, og der er mange ting, der skal gå op, og så videre, så videre. Jeg, jeg, tror, han, jeg tror, de rammer den egentlig meget godt. Men det, men det er rigtigt nok det her med, at uh, programmet er yngre, og det her var det også sidste år. Altså, det er lidt en ting, at uh, så når jeg ser yngre, så altså nyere artister og yngre, at det, det ikke er de her uh, Paul McCartney-agtige gamle uh, mænd, som står deroppe nødvendigvis. Det er mænd, uh, men de ikke er så gamle. Altså Kendrick og, og Blø er jo hvad skal man sige, yngre hovednavne, ikke? Tror du, de kan fylde øh, hvad hedder det, Roskilde Festival og Orange Scene, som du er så glad for, på den måde, som det, det skal give sig? Altså, det er jeg 100% sikker på. Kendrick, har jo, spillet, Kendrick Lamar har jo spillet på Orange, før jeg tror jeg aldrig, jeg har set så mange mennesker for en Orange Scene. Og Blø er jo øh, øh, faktisk den gamle generations store QF. Øh, den gamle generation bliver, bliver, flytter sig jo også hele tiden, ikke? Så, så det er jo ikke Bob Dylan længere. Nu er det jo Blø, som, som servicerer de, de ældre på festivalen. Så det tror jeg rammer meget fint. Ja, det er ret vildt at tænke på, at de nu er dem, som var Bob øh, Dylan og Bruce Springsteen for den sidste generation, ikke? Præcis. <laughs> ja. Så på den måde er du egentlig meget tilfreds med, med hovednavnet. Der er jo også en sæging med, at om nogle år så findes slet ikke hovednavn længere, fordi der slet ikke bliver lavet samme form for idoldyrkes og koryfer, som, som man gjorde i gamle dage omkring de her, de her hovednavne på festivaler. Og så siger du også det her med konkurrencen, altså at <hømmen> der er mange festivaler, der ligesom kæmper om de her navne. Øhm, men, men til synes og så er det jo hovednavnet, der sælger billetter. Øhm, men min pointe er faktisk bare, at jeg vil så gerne have, at folk læser det med småt. Og det, det tror jeg også gerne, de vil i, i Booking-udvalget. Nå, Lea, vi skal høre et, et klip mere, som, øhm, som faktisk handler om... Øhm, om, øh, om det der, fordi jeg vil godt fortsætte det alene med, øh, med de små navn, og i år er der et nyt tiltag på Roskilde Festival, der hedder First Days. Øhm, det er ikke et nyt tiltag i den måde, at det ikke også øh, har fundet øh, har fandt sted før. Det har nemlig heddet øhm, warm-up, men i år hedder det First Days i stedet for. Vi skal lige høre Stefan Geising, som er musikprogrammer på Roskilde Festival, forklare, hvorfor det nu hedder øh, First Days på Roskilde Festival. Hvorfor hedder det First Days nu i frem for, at det har heddet Warm Up Days før? Altså, man kan sige, at begrebet Warm Up lyder ligesom om, at det, det er second to noget, der sker på et senere tidspunkt. Hvad altså, det, det. Man... Nej, for det, det er faktisk netop det, vi prøver på at nedbryde ved at kalde det First Days. Det er i virkeligheden også, at vi for eksempel rent produktionsmæssigt også får to scener, hvor der bliver spillet musik på i syv dage stand, for, at der ligesom er en... Countdown som kører i tre dage med sådan en lidt nedbarberet produktion, og så går det over og bliver til mantra i de næste fire dage. Så har vi faktisk en, øh, nogle scener, hvor vi giver dem fuld produktion hele vejen igennem, og vi ser det mere som et, et forløb, end vi ser det som et tre plus fire forløb. Ja, som har to scener, der kører hele tiden. Ja, lige præcis. Ja. Og derfor så, og vi forsøger faktisk også lidt at højne øh, det, vi gerne vil med hele first days. På sigt vil vi faktisk gerne have, at det bliver sådan et... Øh, Ja, hvad skal man sige, et, et, et sted, hvor man kunne få, hvis man kunne overtale internationale festivaler agenter og ting af til at komme og, og være en del af det, lidt ligesom når man tager til Bylarm, som er en festival for opkoming for musik i, i Norge, eller hvis man tager til Iceland Airwaves eller nogle af de andre festivaler, som har et fokus på det her, så vil vi egentlig gerne være en begivenhed, hvor vi kunne øh, tiltrække udenlandske agenter og festivaler. Og det er lidt det, som... Hvorfor det? Fordi at vi jo, så kunne vi blive en del af, at vi kunne være med til at være med i den fortælling om nogle artister, der ligesom vokser ud af Danmark og bliver til store artister som Mø og Lucas Graham og hvad der ellers er, og måske netop være med til at højne den fortælling. Det ja, er jeg spændt, at ja, fordi øh, der er jo sådan en øh, ting med de her first days, at det er der, øh, alle de unge ligger i campsene ude på, øh, du ved, ude i smatten, og så er det dem, der ligesom ser de her first days, og så journalister og branchefolk, så de kommer først, når det bliver den rigtige festival i gåsøjne om, øh, om onsdagen der. Øh, er du der ude på pladsen, når det hedder first days og ja, de her opvarmningsdage? Ja, jeg er der. Ja? Ja, ja. Prøver også, altså, jeg skal som regel arbejde rimelig meget i de dage, men jeg prøver at høre så meget musik, jeg kan, helt sikkert. Ja. ja, altså fordi jeg synes jo, det er noget af det sjoveste at være derude, mens det hele, ligesom, det er ligesom før juleaften, når man går der og, og varmer op og hører noget, noget ny musik, nogle nye bands, og der er også øh, virkelig skruet op for aktivismedelen delen og, og talk-delen på den her, de her første days her. Hvad synes du om det her, Stefan siger, med at prøve at tage de her første dage sådan lidt mere seriøst? Jeg tror, hvis du spurgte ham sådan, så ville han svare, vi har altid taget det seriøst. <laughs> ja. Men øh, altså, jeg er jo journalist, så jeg synes selvfølgelig at ord betyder noget. Så det er da et fint signal at kalde det noget, som hvis de synes, det lyder, som om de tager det mere seriøst. Øh, men jeg synes nu altid, de har... Altså, de har et rigtig godt... Øh, jeg skal til at kalde det warm-up-program. Det hedder så et first days program ja. i år. Det er rigtig godt, synes jeg. Øh, men øh, men det, det har der altid... Der har altid været spændende navne. Der har altid været ting at gå på opdelse, i. Så om de kan logge agenter til ved at give det et nyt navn, det, det, det ved jeg ikke, men det kan også være, at de gør nogle andre ting, som vi ikke øh, ved. Ja, ja, og, øh, og de kan i hvert fald godt logge mig til, og øh, altså det er jo også en nyt ting i år, det her med at virkelig sådan have alle deres taler og alle deres, øh, øh, du ved, også selvom man bare er ordstyr, så har man også sit navn på line-up, og det tror jeg, det er også må være ret sexet, og øh, der er, jo, der er nogle journalister, som du ved, står på Roskilde Festivalprogrammet på sidefod med... med, med det er med, ikke mig. <laughs> Nej, det er ikke dig. Det kunne det være næste år. <laughs> øhm, ja, og jeg, jeg kan rigtig godt lide det her, øh, den her stemning her, men jeg har nemlig også haft nogle år, hvor jeg synes, at man har ved at se nogle koncerter og... Øh, og så står der nogle bands, som faktisk, altså man når jo, der er nogle af de her upcoming bands, som vi kalder det, som når en ret høj, stor størrelse. For eksempel i år er der en artist, der hedder Pil, der skal spille ud som kommer til virkelig at fylde scenen, ikke? og sidste gang var der øh, bandet Blæst, hvor der, altså man kunne nærmest, jeg kunne nærmest ikke se scenen, da jeg prøvede at komme op til bandet. Så der er lidt det der sjovt med, at man, man prøver ligesom at degradere nogen på en eller anden måde, eller sådan, modsat for eksempel, der er også nogle danske artister, på det er også lidt svært at stå og snakke om, men på Altså, hvad synes du om det her med, at Roskilde Festival prøver at, sådan, øh, at hierarkisere deres artister på den måde? Det synes jeg er fint nok. Jeg tænker, øh, noget af det er vel også et schema, der skal gå op. Det kan da godt være, når de ser, hvor mange der kommer til pil, at de tænker, det kunne godt være, at hun skulle have haft en lidt større scene. Øh, og så øh, må de jo tage ved det, eller det ved jeg ikke. Jeg tænker, øh, jeg tænker egentlig ikke noget om sådan et hierarki. Jeg tænker det nok heller ikke som et hierarki. De fleste synes jo, det er helt vildt fedt at spille, også i de her øh, første dage på Roskilde. Ja, Æh, man får på en eller anden måde også en ekstra... Øh, fod på trappen, eller altså, for jeg elsker Roskilde Festival jo også, og så, bringe, hvis nu er, fattig, og så bringe hende til den rigtige festival året efter, og så spille på en lille scene der, og så spille på en større scene, og så en større scene, og så det kan hun lave karrieren. Det kan også være, ja. og jeg ved heller ikke, hvordan hun er live. Jeg tror nu, hun er ret god. Vel? Jeg kan ikke se, hvorfor hun ikke skulle være det, men øh, det kan være, at de lige vil se, hvad hun hvad hun kan. Og, og så kan de jo bruge de der scener til at hive sådan nogle helt små øh, bands ind, som, som nærmest øh, ikke har udgivet noget, det, de bookede dem. ikke Sådan nogle... Øh, lyttet til de der tændte youth i går, som jeg synes lyder rigtig, virker meget sympatisk af dem ved, selv går op og hører. Øh, men jeg aner ikke, hvad det er, fordi de, de har jo aldrig spillet på sådan en scene før. Nej. Og det skal de jo også have lov at prøve, og det kan de så prøve i de dage der. Og det kan jo blive endnu mere ekstremt. For eksempel Aarhus der spillede sidste år i øh, det, der hedder så Warm Up Days, øh, der havde jo slet ikke udgivet noget musik, så der var slet ikke mulighed for at have lyttet ind på noget. Og, og så, så kom jeg så så koncerten, og så var jeg bare sådan okay, det kan, der kan Roskilde Festival det gør nok også noget. Altså, der stod ret mange mennesker i forhold til, du ved, en artist, som netop ikke har udgivet noget, så det kræver et publikum, der er opmærksom og nysgerrig at komme til sådan en koncert der og give den uh, nye artist en chance. Og så var det en rigtig uh, god koncert. Okay, Lea, vi skal høre fra, en, fra nogle helt andre på festivalen, og, øh, og det er Kara øh, Duhus, som er leder af Filantropi og E-Kommercielle Partnerskaber, og øh, sine brink som er kunstfaglig, chef. Og øh, nu, nu skal I lige spore lidt, fordi nu skal det handle om, øh, om kunst og øh, kortering med omsorg, som vi øh, som bliver snakket om i det klip her. Okay. Jeg tænker, at, at kunst også nogle gange, vi har været lidt ind på det, det er svært altså at provokere en grøn dagsorden, men der er nogle andre emner, som kan være mere provokerende. Øhm, og øh, kan det være svært nogle gange at skulle vise de her ting frem for nogle festivalgæster, som jo egentlig øh, er der for at hygge sig? Det synes jeg i udgangspunktet ikke. Men vi er selvfølgelig altid nødt til at, at, at kurtere med omsorg. Så øhm, jeg synes sagtens, at vi kan være kritiske, vi kan sagtens øh, ville bære en, en engagerende dagsorden frem, sagtens øh, præsentere nogle forskellige perspektiver, men vi skal sørge for, at der er plads til alle i det fællesskab. Vi rejser de vigtige samfundsaktuelle dagsordener. Det skal der være plads til, og det kan man sagtens gøre i et, i et omsorgsfuldt fællesskab. Så der oplever ikke øh, sådan en bred kamp, at folk kan blive øh, provokeret af de kunstværker, I laver i deres fest? Ikke over en bred kamp, nej. nej. Okay, jeg tænker også på det her værk, der var sidst år med, med det her værk, som Karolina øh, Falkholdt lavede, som, som vækkede ret meget opmærksomhed. Øh, det var omhandlet en, en, en, en voldtægt, og så ligesom var blevet dækket til af Roskilde Festival, for ikke at tricke folk, der netop skulle, mm. skulle hygge sig. Mm. Øhm, så det var ligesom en, en, en mellemvej, hvor man valgte at sige, Øh, der er et meget alvorligt værk her, men det er måske faktisk så alvorligt, at nogen kunne øh, få dårlige situationer med det. Og jeg tænker, at øh, som ligesom at få en dårlig festival. Ja. Eller hvad den altså, var tanken her? Øhm, det handler ikke så meget om bare en, en, en dårlig festival, men det handler jo om, at vi er nødt til som arrangør og ansvarlig organisation øhm, at gøre opmærksom på, hvis der er værker, der kan f.eks. som Karolina Faltofs værk havde en ret karakter. Så vi er nødt til at tage nogle forbehold, og så er vi nødt til at agere ansvar øhm, Ud fra alt det, vi ved om hvad sådan et, en type værk og dens agenda øhm, og den karakter, det værk havde, hvad det, hvordan det kunne påvirke mennesker, der ikke er forberedt på at møde det. Mm. Så det er simpelthen, altså vi er nødt til at vise ansvarlighed i fællesskabet. Selvom yeah. vi rejser kritiske dagsordner, selvom at vi bringer ting op, som, som også afspejler den hverdag, vi står i i dag, som, hvor der er store kriser. Ikke? Så I fortryder ikke, I har det der forhæng for at for at beskytte det lidt? Det tror jeg ikke, vi gør. Det var en relativt kompleks sag. Ja. Øhm, hvor det ikke nødvendigvis var den, den bedste løsning, men det var den løsning, der var. Okay. Og det her, det var altså øh, Signe Bring, som er... Øh, Øh, kunstfaglig chef på Roskilde Festival, som, øh, som snakkede omkring øh, kuratering af kunst på Roskilde Festival, og overordnet set øh, øh, lærer. Hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad synes du om øh, om Roskilde Festivals måde at bruge øh, kunst på? Mm, ja, altså overordnet set så øh, så jeg kan da godt lide, at de prøver at, og, og øh, jeg kan godt lide, at de prøver at engagere sig på den, øh, på den scene også. Jeg synes også, det var et ret vigtigt kunstværk, det der, øh, som I talte om i det klip, der øh, jeg har lavet undersøgende journalistik om seksuel overgreb ude på festivalen. Og det er jo også en del af, af hvad der sker øh, derude. Øhm, så at jeg, jeg synes egentlig, det er ret godt, at det vis, de viser ligesom med sådan et kunstværk, at det også er noget, man skal tale om. Så fordi... du synes ikke, at det, at det forstyrrer for meget at have sådan et øh, lidt aggressivt værk midt i alt øh, det, der skal være sjovt? Jamen, der foregår også aggressive ting på Roskilde Festival. Øhm, og det skal man jo også tale om. Ja, det gør man så ved de her værker her. Og nu, nu siger du, at, øhm, at du har lavet undersøgt en journalistik omkring netop det her emne. Og du kan måske uddybe lidt for os, hvad det, hvad det her, hvordan du har gjort det. Ja, selvfølgelig. Øhm, det var en. Det var faktisk faktisk en akt det tog mig to år at få... Øhm, Øh, hvor jeg prøvede, fordi jeg havde en hvordan, hvordan kan det være, at det tager to år for en agtindsigt? Jeg tænkte, det var sådan noget, man fik hurtigt. <laughs> ja, vi ifølge loven skal man have den på otte arbejdsdage. Ja, det er det ikke det? Der var mange ting, der spillede ind. Det var en kæmpe agtindsigt, og corona spillede også ind, mm. øh, sådan kort sagt. Men, øh, men jeg havde sådan lidt en teori om, at der ikke var nogen af de anmeldelser af voldtægt på Roskilde, der egentlig førte til straf. Så jeg prøvede at få indblik i ti øh, års øh, anmeldelser om voldtægt på Roskilde. Og, øh, det, jeg fik det var bare vi, ud fra en fornemmelse, at det var sådan, det var... Ja, det at kunne læse op selv, ikke? det der ligesom øh, lå tilgængeligt i pressedækningen, øh, der, der, der virkede det ikke til, at der rigtig kom noget ud af de, de anmeldelser, som vi hvert år skrev, der var. Og så øh, gik der i de her to år øh, af forskellige årsager, som sagt, og så fik vi en meget omfattende aktindsigt. Øh, altså, vi, vi har ikke noget at, Udover det to lang tid, så har vi virkelig ikke noget at klage over, hvad det angår. Og vi sad, jeg sad sammen med en kollega i, i nogle dage ude på politistationen i Roskilde øh, og kiggede alle de her anmeldelser igennem. Der var 59 anmeldelser fra øh, 2010 til 2019, og der var der så fire, der var endt i en øh, retssag, og to af dem var, var endt med en dom. Hvordan kan det være så få, der, ligesom, øh, der ender med at blive til, noget, altså til en sag? Det er, fordi bevisbørnene er virkelig, virkelig svært at løfte ude på Roskilde. Øh, og rigtig, rigtig ofte, også øh, oftere end normalt, så er det en ukendt gerningsmand. Altså det er en, som øh, enten bare er kommet ind i teltet, eller det er en, som man måske har danset en lille bitte smule med, man ikke aner, hvad hedder. Øh, og, og det er jo en særlig udfordring for politiet, øh, men, men så det skal man jo så tage nogle... Øh, det skal man jo så tage alvorligt og, og forholde sig til, og det gør politiet virkelig også. Altså de, de har en, en de har sådan nogle, de har en særlig gruppe med derude sidste år, øh, som var særlig dygtig til at håndtere anmeldelser om seksuelle overgreb, og de, de forholder sig rigtig meget til det her indtryk af. Politiet. Men det er en svær opgave. Det er virkelig svært. Ja, kan man det noget forebyggende, politiet, i forhold til det? Kan man det? Øh, de har på et tidspunkt været ude på gymnasier og fortælle om det, øh, og man kan selvfølgelig gøre noget forebyggende, og Roskilde vil også øh, sige, at de gør noget forebyggende med nogle af de kampagner, de har kørt. Øh, de har så været meget fokuseret på adfærd af egne kampagner, og ikke på overgreb. Hmm. Det her med 69 anmeldelser på 10 år, er det, er det egentlig meget? 59 anmeldelser, ja. ja. Øh, det er svært at sige, fordi hvad skal du sammenligne det med? Øh, det, det er jo... Øh, det er jo én stor fest, og det er en bestemt aldersgruppe, øh, og der er rigtig meget alkohol, og der er også stoffer. Øh, der er, du kan ikke rigtig sammenligne det med noget andet. Så vi har, altså i det journalistik, jeg har lavet om det, der har vi ikke rigtig gået ind i, om det er meget eller lidt. Vi har mere set på øh, om... om øh, om, vi har set på opklaringsprocenten, og så har vi set på, er der nogle særlige forhold, der gør sig gældende, og hvordan forholder dem, der er ansvarlige for sikkerheden, hvordan forholder de sig så til de forhold? Ja, og hvad, hvad er det for nogle særlige forhold, der gør sig gældende? Ja, det er især det her med, bevisbyrden, at bevisbyrden er at løfte, mm. og gerningsmanden er ukendt. Ja, men der var ikke noget sådan, der var ikke igen, at der var på en bestemt måde, det var sket, eller sådan, ikke andet at det var sådan lidt et fest, feststemning? Det er svært at sige noget generelt. Ja, det, det er svært at snakke omkring det her med antallet, men, men er det alligevel et udtryk for, at, øh, at, at ikke alle... Øh, hvad det, jeg gerne vil sige, det er... Var tallene faldende over de 10 år, der, eller var det sådan steady over de 10 år? Øh, de var i hvert fald ikke faldende. Det er lidt for... Det er lidt for øh, der er for få tal til rigtigt at sige noget om en tendens, tror jeg. Men i hvert fald ikke faldende. Hva, hvad synes du så om, om det her med... Øh, med det kunstværk, det er sådan selve værket, øh, bare sådan din egen øh, smag. Hva, hva, hva, synes, hvad tænkte du om det da du så, at, øh, at det var på Roskilde Festival? Jamen, det, det har jeg det ikke personligt dårligt med. Det er selvfølgelig virkelig synd, hvis der er nogen, der bliver ret traumatiseret, men, men nu havde jo også du spurgt det her med, hvis man får en negativ oplevelse, af at se på kunstværket. Der, der tænker jeg jo, at, at øh, det er ikke en... Eller det kan selvfølgelig godt være en negativ oplevelse at se på et kunstværk, men det er endnu mere negativt at opleve et seksuel overgreb, og det er det, man skal tale om og forebygge og, og gribe ind overfor. Ja, så alternativet kunne også være at mørklægge det? Ja, og gøre det til et tabu, ja. Mm. Helt klart. Ja, men det er altså øh, det er noget øh, at, at det kunstprogram som, øh, som Roskilde Festival altså, øh, altså bringer hvert år og det her var bare et enkelt værk af, af rigtig mange øh, tiltag, som, øh, som man kan opleve på Roskilde Festival. Nu skal vi øh, skifte emne igen. Vi skal øh, høre fra øh, Sanne Stefansen, som er bægdygtighedschef på Roskilde Festival og Louise Hebel, som er teamchef i plan og proces. Jeg synes det er spændende det med, hvor meget Øh, altså det, er jo, det er jo, hvad skal man sige, det med at udleje telt og sådan noget, er jo nemt i sådan i forhold til, mm. så rammer man de, mennesker, de mennesker, som gerne vil det. Mm. Men, men øh, det her med at nedsætte affald og om det så er eller hvad det er, altså hvor langt vi gerne gå i forhold til at indskrænke folks øh, festivaloplevelse? Fordi det, det er jo også det, man kan komme til på tidspunkt, at hvis man gerne vil gøre noget radikalt, så kan det jo gå ud over den måde, man normalt tænker, man skal gå på festival på. Jamen jeg tror, det er vigtigt at sige, og det tror jeg også, når vi taler grøn omstilling generelt i samfundet, er alternativet til det, vi gør nu, ikke nødvendigvis er dårligere. Altså, man kan bare forestille sig, at øh, hvis vi tager animalske produkter, og vi skal skære ned på kødforbruget, der ligger rigtig lækre og dejlige smagsoplevelser i det planterige, for eksempel. Mm. Øhm, der er også et sundheds... Det var bare ikke alle, den der var på Nordsjøj Festival, der var helt enige i det. Eller sådan nej, noget. <laughs> nej, nej, nej, nej. Og det er jo derfor, vi arbejder med den her... Øh, Øh, de her tre søjler kan sige, hvad arbejder vi med strukturelt? Hvad arbejder vi med i forhold til det kulturelle, altså og vores normer og den måde, vi omgås på, og hvordan arbejder vi med, med vores adfærd? Og vi skal ligesom arbejde på alle tre dele, for at det skaber en forandring. Og det er jo også derfor, at vi har valgt at sige, at vi bliver ikke kødfri, fordi det er omstillingen, der er interessant. Jeg synes, det er vildt fedt, at Nordside er gået den vej og har taget den beslutning. Øh, fuld respekt for det. Vores fokus, når vi er en otte dages begivenhed, med overnattende gæster, som bare kunne vælge at gå ned i Roskilde By og gøre noget andet, det er, at vi skal sådan vise det bedre alternativ. Det skal være øh, det omstilling, der er i fokus her. Ikke? Så, så, så på den måde så tænker vi tværtimod ikke at indskrænke noget, men at åbne flere muligheder. Ja, det var altid til en snak omkring, hvad Roskilde Festival, hvor langt de siger gå for at skubbe den grønne dagsorden. Og overordnet set, Lea, synes du, at Roskilde Festival går langt nok for at skubbe den grønne dagsorden? Jeg synes i hvert fald, det, at når man hører det der øh, klip, så er det et lidt sjovt argument. At, øh, tænk, hvis de går ned i Roskilde by og køber deres shawarma, ikke? fordi det gør de jo ikke. Mm. Altså, <laughs> er der langt i Roskilde? <laughs> det er virkelig langt, hvis man er sulten og øh, har tømmermænd. Så, så det er i hvert fald ikke et særligt godt argument, men øh, det kan være, at hun havde nogle andre, som... Vi ikke lige fik præsenteret her. Det fik vi lige klippet ud. Ej, hvad hedder det, Altså, Jeg synes jo jeg synes også, det var sjovt, fordi at, at Roskilde Festival ser sig selv som en meget aktivistisk festival i forhold til mange andre. Og så er der bare nogle festivaler, der faktisk går længere for at prøve at presse deres brugere. Er vi lidt, lidt skuffet over, at Roskilde Festival ikke gør lidt mere? Altså, jeg forholder mig ikke helt til det på, på den måde, tror jeg. Det kunne være på mange måder, det behøver ikke kun at være på kødfronten, men man kan jo gøre mange ting, øh, hvad hedder det, i forhold til forbrug, og hvad, man, øh, altså, du ved, hvad der er muligt at købe, og hvilke redskaber man bruger øh, i forhold til at... Øh, Altså indskrænke festivalgængers, hvad skal man sige, æh, sådan, æh, hvad man kan og hvad man ikke kan. Og, og, og det er jo også virkelig en balancegang i forhold til, hvor meget vil man gerne, hvad skal man sige, gå så en ødelægge en oplevelse for nogen. Og nu er det bare det her et eksempel, ikke? Og det vil ødelægge festivaloplevelsen for nogen. Æh, men det kan jo være alt muligt med forskellige materialer, man må bruge i sin lejr og, og ting og sager, Og det er jo virkelig æh, på et genivspids i forhold til, æh, at man jo heller ikke skal stå og være opdragende, ikke? Altså det, det, er, virkelig, det er virkelig svært. Æh, Altså, hvis du hvis du, du lå i sted væk og sådan noget, tror jeg, så gør jeg, at du ville være ret tid, at du fik at vide, at am, du, må ikke have, du må ikke have en pavillon med, og du må ikke bruge det her redskab og sådan noget. Jeg synes, det er fint, de går ind og, og, og, og, og nutcher lidt, og, og, og som du siger, det skal selvfølgelig ikke blive for opdragende. Det er jo fantastisk fri rum Og noget, der i hvert fald er med Roskilde, det er jo, at øh, noget af det aller værste for miljøet, det er jo vores store forbrug af forbrugskulturen. Øh, og øh, når øh, den her uge, den er jo meget sådan økologisk for mange. Ikke? De er jo meget sådan, forbruger faktisk ikke rigtig andet end det minimale, fordi det er for besværligt at skaffe ting. Ikke? Ja, så det er mere af en nød, at man ender mere sidder og spise noget, der er lidt ja, skrappet. Ja, ja, præcis. <hælde> så så på en måde er det egentlig en, en meget god uge for, øh, for os alle sammen og lige prøve at øh, ikke, ikke, kunne, ikke have adgang til så mange ting, vi kan, vi kan købe. Ja, på den måde den det en naturlig øh, måde, man øh, nedsætter sin egne øh, behov på. Ja, måske, hvis vi skal lægge sådan et positivt blad <laughs> Ja, jeg tror, de vil sige, at, øh, at det også skal komme fra øh, gæsterne selv, og der er jo også øh, set flere og flere af sådan nogle øh, grønne camps og hvad hedder det øh, områder, hvor man ligesom rydder ordentligt op og sådan noget der. Og der, der føler jeg i hvert fald også, at at siden 1995, at måden, man går festival på, har ændret sig i forhold til at være opmærksom på, at man ikke bare smider affald og hvad man spiser og sådan noget. Fylder du ikke også det? Altså jo, men samtidig så, så har man et større forbrug. Altså man har mange flere ting med på, på festivalen i dag. Alene soundboxers for eksempel vi er jo ikke med. Det er en helt anden det er lyd, det er lydforurening. <laughs> ja, det er lydforurening, men, men det, er jo også, det taler også lidt ind i den der forbrugsfortælling. Øh, det, det var mere skarptet dengang, vil jeg sige. Jamen, det er en god pointe, fordi det er faktisk tydeligt at se, at hvert år så stiger hvad det, affaldet, altså mængden med flere ton. Og, og, det, og det er jo simpelthen bare fordi, vi har mere lort med. Altså, vi har brug for flere ting. Altså, og det er selvfølgelig en god pointe, men jeg mener bare mere sådan, at man er mere opmærksom på, at man trods alt dog. Øh, det kan godt være, det var min tese, det med, at, at folk er bedre til at rydde op for sig selv. Det kan godt være, de, de også var det i 95. Jeg kan, det kan jeg selvfølgelig ikke <laughs> okay, Jeg tror, jeg tror vi efterlod vores telt. Det ja. første år der. Det var også virkelig tungt, det telt. Og ja. der var nogen, der havde tisset på det. Ja, det gider man altså ikke igen. Det var fuldt lækker. Det er faktisk noget, som man kan i år, kan lige tilføje her. Man kan lege til det. Og det er jo bæredygtigt om ikke noget. Mm. Ja... Og så øh, skal vi faktisk også lige høre et øh, sidste klip i dag. Og det er øh, endnu et øh, emneskift her. Vi kommer bredt rundt på paletten her af folk, der har øh, øh, snakket øh, i forhold til det program her. Og nu skal vi snakke med... Øh, skal vi skal høre fra Niklas, som er booker på Roskilde Festival, og som øh, snakker om udfasning af begrebet værtsmusik Det er det svært, at det med sådan... Øh, hvad den her øh, type musik, som man... Ja, som man så har kaldt verdensmusik, hvad det ligesom skal være for en størrelse på festivalen. Ja, altså, der, altså jeg kan også sige sådan, vi, vi, vi, vi var kort inde på det lige i starten, Rasmus, men altså, vi, vi opererer faktisk, vi bruger ikke den der betegnelse længere. Det er bare os andre, der prøver at sætte det i kassen. Ja, men det er, altså, så altså, arbejder vi på et tidspunkt, så, sådan, da jeg startede, der blev det kaldt global musik, men det var det samme. Og nu er den faktisk, det er faktisk helt ude, og det, det er ikke fordi, at vi har det sådan, jamen, nu vil vi ikke bruge det mere, men det, det er fordi, at igen dermed, der er bare sådan... Industrien har bare ændret sig, virkeligheden har ændret sig. Så den måde, vi som sagt arbejder på, det er det her med, at vi har nogle genreudvalg, som vi sidder i. Der er vel en 8 eller 10 genreudvalg, som er sådan ret brede. Og der sidder jeg og har ansvaret for pop og R&B. Og for avantgarde. Og så har jeg også et ansvar for... Øh, traditionel musik og folkemusik og country. Det er sjovt at du sidder med alle nissechangerne og så pop. <laughs> ja, det, snak, det snakker måske også om sådan en bredde i, i, i, i, i gruppen og, og men også igen dermed det er sådan i virkeligheden giver det jo rigtig god mening fordi at hvad skal man sige altså sådan, sådan noget som Burna er jo kommet ind igen men altså det er en ja, det er jo en papartist der er også meget af der er også meget sådan, den musik den afrikanske musik som er programmet i år rigtig meget af det er jo elektronisk ikke altså, der er hele den der med piano der er sådan med pianoflade og der er også nogle flere Nierke artister som er mere sådan over i sådan skæv, tekno ting, ikke? Øh, som er kommet igennem den elektroniske øh, indstilling, ikke? Og så er, der så, sådan, så er der selvfølgelig også nogle ting, som er sådan folkemusik fra rundt omkring i verden. Altså, der er et folkemusikorkester fra Georgien blandt andet i år, ikke? Som så ligesom er over i, i den kasse. Og så har vi ligesom, ja, det, hele den der sådan verdensmusikting er... Vi bruger det ikke mere, vi bruger det ikke mere, fordi altså... Ja, det, er det. Så det er jo en stor, en stor snak, fordi det, handler, det er også et problematisk begreb på alle mulige måder, men vi bruger det faktisk først og fremmest ikke mere, fordi det ikke er nødvendigt for os. det her det er jo hvad hedder det, en stor snak, som Niklas her siger, og også et måde det her program at få dig ud på glatis på mange forskellige måder og i mange afkrog. <laughs> um, og, og jeg vil først spørge dig om, efter at have hørt det her klip, er du god til, når du så er på Roskilde Festival, at gå ud og høre noget musik, du ikke lige tænkte, du ville have hørt, inden du kom, eller i hvert fald give dig selv sådan en, en, en surprise? Øh, ja, det vil jeg gerne. Det, det, det tør jeg godt sige. Og gå på opdagelse i programmet. Ja. Ja. Fordi det synes jeg, at man skal gøre sig selv den tjeneste. Ikke bare at gå op og se Blø og Kenneth Lovar, som vi snakkede om før, men at, at prøve at, at eksperimentere lidt med, med ens egen musiksmag og blive overrasket. Fordi så kan det være, at man lige pludselig står foran en, en, en kæmpe psylofon, hvor der står otte mennesker, og spiller på den, som jeg gjorde øh, sidste år. Øh, så, så, så nævner jeg Niklas det her med, øh, at... Øh, at det er svært sådan at genre-definere musik. Og jeg ved godt, at du ikke er decideret musikjournalist, men øh, er det noget, I snakker om på, øh, på politikken, det her med, øh, hvordan man ligesom øh, bokser musik? Fordi det, det kan vi jo godt lide. Jeg kan godt lide at sige, at den her type musik, det er, er afrobeat, og det her, det er pop. Og det er, altså sådan, er det også en, en snak, I har øh, omkring musik? Altså, jeg synes, vores anmeldere er virkelig fremragende til ikke at være sådan, at mm, sætte i bogs. De anmelder den samme anmelder det gør jo øh, metal og pop og... og ja, de, de, kan, de kan ligesom... De, har det altid været sådan? Nej, det, det tror jeg ikke, det har. Det tror jeg er en, en relativ ny ting, men jeg, jeg, jeg oplever i hvert fald, at vores anmelder, de, de lytter til musik, de lytter ikke til genre. Hvorfor og, tror du, det har ændret sig? Øh, jeg ved ikke, hvorfor det har ændret sig, men jeg synes, det er en... Det er en dejlig udvikling, fordi øh, altså, da, da jeg var ung, der var det jo meget firkantet, ikke? Der, der kunne du nærmest ikke, hvis du kunne lide en genre, så kunne du nærmest køre høre andre genre, fordi så var det så var det ligesom forkert, eller jeg ved ikke rigtigt hvordan. Hvilken, hvilken genre hørte du? Der, jeg hørte vel sådan noget barometermusik, sådan noget alternativ. Øh, indie musik. Ja, sådan noget 90'er indie, ja, vil ja. sige. Mange kvinder, Tori Amos og sådan noget, jeg ja. hørte jeg meget i 90'erne. Så du var ligesom bokset i den der indie boks. Ja, det kan man sige, men jeg, jeg var nu ret hurtig til også at søge andre steder hen, fordi det er jo for kedeligt bare at være et sted. Men jeg synes, når du spiller det klip der, så synes jeg, at synes, det er så fedt det der med at ikke kalde det verdensmusik længere, fordi uden at gøre det til en stor diskussion, det synes jeg heller ikke, det behøver at være, fordi det er jo bare i sig selv et meningsløst begreb, altså al musik kommer over fra verden, og hvad er det for en verden, der lige pludselig skal ind, ja. ind i, i mixet der, så, så det synes jeg, at der er bare er fedt. Ja, det var, nu nævnte han lige kort, Niklas her, Burner Boys, som jo, øh, hvad kan man sige, ligesom bryder den rammes om nogen, ikke? Altså, det er en blanding af... Af, af musik, som, øh, som er du ved, super kommercielt og poppet, og som så er fra Afrika, og som har nogle udtryk, som man måske i gammeldag vil definere som noget andet, man gør i dag. Og nu er det ikke så vigtigt, hvad vi egentlig kalder det, men det er bare øh, en, øh, en, en meget spændende ny, stor artist, som vi har at gøre med, som skal spille på orange scene. Øh, men jeg vil bare lige tænke mig gå lidt med ind i det der med, med de der genreinddelinger der. Hvad, hvad, hvad, er, det svært, er det ikke svært at beskrive musik, hvis, han ikke, hvis man ikke må på det i, i kasser? Ja, man må jo gerne putte det i kasser. det gør han jo også der øh, på en meget specifik måde, som jeg slet ikke skal råde mig ud i, jeg sige. Øh, så, så det kan man jo altid gøre. Jeg tror mere, at det er noget med, at hvis du virkelig godt kan lide postpunk, så betyder det ikke, at du løber at væk, hvis der står det musik nødvendigvis. Mm. Det er der måske nogen, der gør Men, men jeg tror også... Øh, jeg tror, at der er rigtig mange, hvor det handler om nogle andre ting. Hvor det handler om musikkens nerve. nerve, eller energi, eller udstråling, eller følelse, eller stemning. Eller... Det er okay. alle mulige andre ting. Hvorfor tror du, det er sådan i dag? Fordi jeg kan ikke lade på, tænke på, at der i gamle dage måske havde en rock og et eller andet, sådan, hvor det nemlig var meget boks. Altså hvorfor, hvorfor, hvorfor har vi i dag så elektrisk både måde at anmelde musik på, men også bare at, at høre musik på, tror du? Vi har fået adgang til meget mere. Vil jeg sige. Må ikke det først og fremmest er det Så streamingtjenesterne kan faktisk godt noget, noget godt i sidste ende? <laughs> jeg tror da, de kan mange, øh, mange gode ting. Måske... Jeg ved ikke lige hvad du, hvad du mener. Hvad gør de ikke godt? Metalkunstnerne jeg... for dårligt måske. <laughs> ja, præcis. Og man kan sige, der er jo også den begrænsninger, der kan ligge i, i den måde at forbruge musik på, som vi så gør i dag, som er meget bred og meget Det gør jo, at man måske ikke kommer i dybden. Men altså, vi tænker at den, den gang, du så sad på Chinese og lyttede til de her, øh, hvad hedder det, Tori Amos og, og de artister, så var du måske det er bare min forundret, så var du måske god til at læse bukletten og øh, virkelig dyrke artisterne, fordi, ja, det var det er noget, fordi der kan vi nok måske nogen gang godt miste. Så hører jeg lidt metal, så hører jeg lidt. Øh, elektronisk musik og sådan noget, så, øh, og så skaber man ligesom overfladen i en masse miljøer, uden at blive musikfan af noget, eller komme dybt med noget. Og det er derfor, man skal huske at gå ud og høre live musik, ikke? <laughs> På festival eller året rundt. Jeg tænker nemlig også, når du siger det her med de, de små navne, <coughs> som Roskilde præsenterer, øh, det er jo helt vildt fedt, fordi man netop kan, sådan, øh, det, det er enormt nemt at bare gå ud og høre dem, men vi har jo faktisk, hvis man bor i København, adgang til rigtig, rigtig mange, også små musiknavne året rundt på alle de små spillesteder, så man kan jo også bare komme ud i løbet af året og høre nogle af dem. Og jeg tror også, det er derfor, jeg fremhæver orangescenen flere gange. Fordi den fællesskabsfølelse, der er at stå en sommeraften foran orange og høre noget musik og dele det med 10.000 vis af mennesker. Det findes bare ikke andre steder. Det er der, man kommer i dybden med, med musikken på en ny måde. Øh, jeg, jeg er ikke kun der jo, men når man hører det live, helt sikkert kommer man i dybden med musik øh, og... Øh, Selvfølgelig skal man ud og blive overrasket og lære noget nyt, øh, men man skal også mærke fællesskabet omkring musikken, fordi det er noget af det smukkeste, ved det. Det er næsten et for godt sted ikke at, at, at, at stoppe det her på en eller anden måde. Med den opløsning lige. Er der noget, nu har vi virkelig været, været godt rundt i klippen i dag og, og komme rundt. Er der nogen, har du en sidste tilføjelse til nogle af de her øh, mennesker, vi har, vi har bekendtskab med undervejs her i programmet. Mm, nej, jeg synes. Øh, de, øh, jeg synes. Øh, de alle sammen siger at det, det de skal. De, de prøver. De, der er mange, der mener rigtig mange ting om Roskilde Festival. Og øh, jeg har endnu til gode at være der. Et, der altid, jeg kender altid folk, der brokker sig over musikprogrammet, øh, men jeg har endnu til gode at være der år, hvor jeg ikke har fået et eller andet med hjem. Så, øh. Hvorfor tror du, at, øh, at folk bliver med at... Altså hvorfor er det den her sådan, public service-agtige følelse, at folk har, at øh, det er, som det her sted er alle steder, altså, for der findes jo mange festivaler og mange øh, du ved, arrangementer, der, der involverer en sådan en kuratering her. Men der er noget med Roskilde Festival, som gør, at folk føler, at de har en medbestemmelse i, hvad der skal spille der. De har været der så længe, og vi er så mange, der har været der så mange år, så vi føler lidt at det er vores. Ja. Også. Har du da også selv lidt sådan? Ja, da. det har <laughs> jeg da. Så du godt, kan også gøre sur, når det gælder de hundrede, du har tænkt dig. Nej, det, er jeg bliver ikke sur, men jeg føler, at det også er min festival. Jeg føler lidt, når jeg kommer ud på festivalpladsen, så er det ligesom at træde ind i et sommerhus, hvor man har været som barn for eksempel. Ikke? Altså, det er ligesom om, at alle, du føler dig hjemme med det samme, og det, det betyder noget helt særligt for mig, som det ikke betyder for alle de andre, fordi jeg har mine minder, og andre folk har deres minder. Så det er faktisk en god ting, at folk ligesom har den der. Øh sådan lidt, hvad hedder det, ikke sur, men sådan lidt aggressiv vibe omkring, at vi skal også have det her musik, og vi har også gerne det her. Og sådan, fordi altså, man føler, det er en del af ens eget liv. Det er i hvert fald fint at have en følelse af ejerskab, eller i hvert fald føle, at det, føle, at det også lidt handler om ens selv. Ja. Okay, jeg føler også, at Roskilde Festival handler lidt om mig selv, og lidt om alle dem, jeg er der med. Uh, Lea Vindfries, tak fordi du var med der i kultursyndighedspolitikken. Ja, selv tak.